اسباب علم دا مظلوف دغه ثلاثه سندري درې اسباب دي د یو پکې حواسی سلمدي دویم پکې خبر صادق دی او دریم پکې تصحيح د عقل نو اصل کې و اسباب العلم دا مضاف مضاف الیه ولل خلق متعلقت تر اسباب پورې دا مضاف مذفعل سر در خپل متعلق ندا مبتدا او سلاستونی مبدلان هو او الحواس السلیما الحواس موصوفه السلیما صفات موصوف سره صفات نماتوفن عليه والخبر الصادق ولا قال دافع اتف معطوف ماتوخ سره موصوفنا لینا بدل د مبدلان هو چې سره ست بدل سره د مبدلان هو ندا خبر د مبتدا و مبتدا سره د خبر نه جمله اسميه لیکن ما جمعه شوه؟ نو اثباب دا ایلم دریدی خواه؟ یو حواس مقید کر فا قید دا چا سر د سلیمات نو د دین حس احوال او حس سفراوی دایتینا سی شکل خارج کرو؟ دا دین سی خارج کرو؟ حس احوال او حس چا؟ دا سفراوی دایتینا سی او خبر مقاید کا پا قید دا صادق کازیبون اترین آسی شے کا خارج او دا عقل سر سبل قید ذکر نکوالی ذکر چا عقل کی چی فطوری اغا بیا عقل نئی اغا بیا سی شے اجنون یا وغلی وانتو بھی نو دا دید واجن آغا مقاید نکا پچاس رپا یو قید سر بی حکم الاستقرار سر غرز شارع د حسر دا حیثیت ظاہر ہے نزاکړه دا خبره دی موقام کې چه څتر پدوه قسم لري یو حصر عقلي دی او بل حصر استقرائي دی حصر عقلي دی توي چاقل مجوز عام لري اخر نه وي لکه شی به یا موجوده يا ممادو مسبل شي نشته او حصر استقرائي دی توي چاقل مجوز عام لري اخرې نزاکه فرمایي دی به حکم الاستقراء يعني به دا چې دا حصر استقرائي دی يعني عقل مجوز عام آخر دی 포 ترسو پور کې زمونږه تتبع او زمونږه تالاش او زمونږه منډه دا نو هغه د راکې سودی درې و وجه الظف وجد الظف کله چې حسر عاقلين او وجه الحسر وکله چې حسرا اغا عاقلين استقرای نو ال تکه وجه الظف سو وجه رضا بدره دا, دا سبب بخالين دي یا مستفادي د خارج نه یعنی د مدرک نه به بهاري آیا به د مدرک نه بهر که کدا مدرک نه بهره اغه خبره صادق او که بهر نو نو ک اعلی غیر مدرک وا نو حواس دي اعلی د خو, خو مدرک نه ده الات حواس قين مدرک نه دي مدرک نفس ناطق ده نو بیا شي دي حواس وا الا کدا سنوا اعلی غیر مدرک نه نفعل عقل و بیاږی ته څه دی. وی عقلفعل عقل و بیاږی ته څه وی عقل خبرانی په نشمولنه بیا ته څه لیکيږي نتا نسو تاسو کې چې اسباب د یلم څو تاسو به څه وایې چې شپږ شریدي کې درېږي یو ډول خبر صاحب ځین توای نه حوادث او دریم ته څه وایي وجه رحسره دار چې دا سبب بیا خارج نه یا بر خارج د مدرک نه که خارج مودرک نه راغی ته سوی لکی خبر صادق د سبب کچره خارج نو دیتا با سوی خبر صادق ز مودرک ما یو خبر د وګه نه زمای علم راغله خو خبره خودی مودرک نه بهار وکنه نو دیتا وای خبر صادق او کده سنوا اعلی غیر مودرک اعلی خو وخ مودرک نه نو نو حواس و الا کده نو نبیاتی شی د عقل نو ترسو شو درک سبب کچا تر خارج نو بیا ته خبره صادق وی وا الا کدسنا وا ک اعلی غیر مدرک وا اعلی هو مدرک نو بیا هو تته وی لیکي حواد وا الا فالعقل وا الا کدسنا وا اعلی غیر مدرک نہ وا نو فالعقل بيادي تته وی لیکي آګه عقل وی لیکي بيادي تته وی لیکي عقل معنا دل تک یو مصله ده غدا چیر و الا سره دا استثناء ده چا شه ده نو مخکې د دینه کې ده الا مستثنا منه هو ذکر نو د عقل و معنا غان دي خان یو عقلی په معنا د قوتي دماغي سره عقل چاته وې غا قوتي دماغي ته یام تو غ باندې منغواي د ری سړی د پلان کې سړی سم معقل له سم اقل صده ده یعنی ده ده قوت دماغی دی دیر مضبوط و مستحکم ده او ده اقل ویمه معنی ما ده نفس ناتقه ویمه معنی ما تیشه ده نفسی ناتقه ویمه معنی ما ده نفسی ناتقه نسو معنی گانی دی دو معنی گانی دی اوش چی دو معنی دنو الا سربن چارا پاکا و نگونا وَإِلَّا وَا وَإِلَّا کَ آلَوَا خو غیر مدرکا نوا نو دا إِلَّا سَرَمَنْ رَفْعَ دَجَاوْ قَرَا دا غیر مدرکا غیر مدرکا نو آغا اقل لے آغا سی شیره نداب بها قوتي دماغي بما انا ما غاسد وا الا كذا عقل بما انا ده قوتي دماغي سير الشلبي سر باستثناء با بد با علهيت كو او كذا غير مدرك بكو ده غير مدرك وا الا ها كعلا وه وا غير مدرك النوع عقل عقل علا ده غير مدرك سوال تاوی آلا او غیر مدرک نده یعنی مدرک نده مدرک خو نفس ده کنه مدرک خو عقل نده پمانه ده قوت دماغی تشه ده دا پمانه ده قوت دماغی خو مدرک نده کنه مدرک خو نفس ناپیقه جواب چونکہ دا اقل پماند قوت دیماغی سبب قریب دے ادراکتے ٹکتا مدرکنے دے میں بھی مانتا ہوں کہ یہ مدرک نہیں ہے لیکن ادراک کے لئے سبب قریب ضرور ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ وَإِلَّا عَلَىٰ ہے اور غیر مدرک نہیں ہے بلکہ عیر مدرک ہے ہم نے اس کو عین مدرک خرار دے کر ان کی سبب قریب کے جانب اشارہ ہے کہ سبب قریب دے شاد اپارا دے دے ادراکتے او نراتے دا عقل سو معنی دی زرزرو ہے قوات دیماغی نو کدا عقل کو معنی دی قوات دیماغی سرکینو په اللہ سر بارفع دا اول قید که کدری دویم باوکی دا دویم نو معنی و اللہ کداغ سبب آلا وا غیر مدرکا نو مدرکا وا نو آغا سوکتے نو سوال تو ای دا عقل آلا او غیر مدرکا نا دا ولی نه دا مدرک خو نفس ناتقا دے دا خو غیر دے دا مدرک نه په معنی د قوت دماغی جواب چونکی دا سبب غریب دے دراکتے و مدرک نفس ناتقا دے خدای سبب غریب دے نو پا دا مطلق دا مدرکن کی گی پا دا معنی مطلق دا چا چا چی گی پوانشو او کعا کل پا دا چا ترکی نو معنی بیدا شی وا اللہ نہ په معنی دا قوت دي مانه نفس ناطقه په معنی شوه الا کنه علاوه نه غیر مدرک وا سمونه علم نوا څه مطلب مدرک شيو نه علاوه نه غیر مدرک وا بلکه مدرک شيو نه علاوه ها نه غیر مدرک وا یعنی یو مدرک که دا سبب چې ته مدرک کو مدرک ناغه به انفس ناطقه دي کدی به استیو مطلب بحنی زمانه نرستی دیتی نووائلن نه کده آلم نوه غیر مدرکه ام نوه بلکه مدرک شیعون آبتی شیعی بیان اگبی عقل لی اقل پو معنه ده نفسی ناتی قصره اقل پو معنه ده چاست سره نو دیکل کله په معنه ده چام راجی ده نفسی الناطق اثر امرن ديواني وصول لغدا يتوي عقل اعل ندى عقل سنهدا اعل ندى نعقل اعل ندى توي او من غير مدركم ندي او بل ذكراوي هو قوه للنفت عقل قوه التجاره دل توي تشد او التقي وقوتنا جواب دل تك نقد اليت توي یو شیبه عله او صفت تشیبه ای یو شیبه عله نی او صفت تشیبه ای. ای لکه در نار در پار احراق و سوازونا نو در سوازونا عله ده دغنه در نار خوصیفت تچا ده در نار ده عله نده خوصی شیده صفتیت ده نستاز کنم علنا که چند تا پوستو کتی اصواب دهیرم سودی و اشپک شلی یو پکی حواست خبره سابقہ او اقل وجرح حذر دارہ دا سبب خالی نی یابا او یابدہ کچتر خارج نہ او کا خارج نو اعلی غیر مدرک اعلی غیر مدرک وحواد والا فالعقل الا فالعقل کدس اعلی غیر مدرک نہ نو نبات شیری ند عقل ک پمانه ده قوتي دماغي سره شينو ماناده دا ک علاوه خو غير مدرک نه واتونکي دا سبب قریب دی ادراک ته و دا داسې دی لکه چې دا غير مدرک نه وي Zeeman da ra kit naft na taqain illa ka chatana alawa na ti shao alam na wa ghair mudrikam nawain mudrikuna ga aqal na no sawaldare chidul ta na firaliyat tiat tiow ka rustu huwa quwwatan linnaf ta sa'id احل تا چې چی دا احل تا نفس دا نو جواب داره چی دلتا که نفی دا احلیتیت تا احل تا که اثبات تا صفتیت تا یو شیبه احلیت نی او سی شیبه اللہ فین قیل السبب المؤثر فی العلوم کلا هاو اللہ لیانا و ایجادی من غیر تاثرن الهاست و الخبر والاقل والسبب الظاهر والسبب الظاهری کنافل الحراق والاقل لا غیره وإنما الحواك والاخبار آلات وطرق في الادراج والسبب المضيف للجملة ما يالله فينا العلم معه بطريق الجري العاد نيشنل مدرك العاد والعالا كالحس وطريق الخبر لا ينحصر في الثلاثه بل ها هنا الى آخره منادى التكيو السؤال نے او دع دا ددي سوال بدر يو شكون مشتمل نے از یاد اگے جواب ور نو درې خبرې وپېږه ځئ مانشارې سوال ستره او سوال ستره مانشارې سوال ستره او سوال ستره او د دې سوال د پاړه سوال ستدي او د دې سوالو جواب ستره مانشارې سوالدار چې ته وي اسباب د علم شودي درې نو مو ترې زوي چې ته وي اسباب د دری درې دي نو د ستان د سبب کوم که مراد د سببنا د سببي حقيقي اخلي اکه مراد د سببنا سببي ظاهري اخلي اوکه مراد د سببنا سبب جمله الجمله دا ني رشتو الله پمنګ کې علم پیدا کوي دغه اخلي که د سببنا سبب حقيقي اخلی د بیا سباب د علم دريندي يو د چغال لا تعالالي الله سبب حقيقي او حقیقی حقيقي دي چاره دا او که د سببنا مراد سبب ظاهري اخلي کده سببنا مراد کم سبب آخ نو سبب زاہری اغا بیا یو دے چاگا عقل لی سبب زاہری سبب کم یو دے قریب سبب آخ اغا عقل لی نو دوا او کده سببنا مراد سبب فی الجملہ چی اللہ تعالی داغی دے استعمال نرستو با منکی علم پیدا کئی نو ابیا دری دی یو حواستی داغی نرستو اللہ منکی علم پیدا کئی یو خبر سابق نه چې علمان کې اهل پیدا کړی یو اقل نه دره او بل پکې وجدان به بل پکې شیری وجدان هغه قوت توي چې هغه معاني جزيه قائمه بالمدرکه په فهمي گیداغه قوت ته چې ادراک کېدل شي په دې سره د هغه مانا چې هغه قائمی تر مدرکه لکه غم شو سرور خوشحالي عاجتن دا لوگا وغیره دا طول پر ویجدان معلومی گی او د کرنگی او بل سبب امشتی پینزم چاگز حد سده حد سوی سرعت انتقال دا, دا مبادیونو مطلوب تا چوشی دام شتی دا نو پینزا شپگم پکیتا تجربه دا او وم پکیتا نظر العقل لے نظر العقل سا ترتیب المبادی والمقدماتا ترتیب المبادی والا نو دا طول بیا سوشو وو نو یاهایا چې سبب اسباب سوري یاه یاهایا چې سبب سوري یاو چا قل له او یاهایا سبب نو راته په درې څنګه وای او په نشروکن نو سو په کار دي څنګه وای کده سبب نه کوم سبب اخلي حقيقي نو غيودې چا لاره توجه راکړه اوکرا سبب نا مراد سبب ظاهيري ناغه عقل اوکرا سبب نا سبب في الجملتين ناغه سودي اوه نه تخوایه چې سودي درې نه دی ورا شي سوال نه بیا حاصل له جواب داره چې موږ مراد دې سبب ناغه سبب اخلو چا هغه مشروطي په شرطه نو چې مشروطي په څو شرطه نو په ی یو شرط پکې دی چې مقصود په تر سره کې دی شي مقصود په حاصله کې شي او دایم دا چې تدقیقات فلسفیه ورکنی شي پکې نه تحقیقات او تدقیقات فلسفیه ورکنی او مشروط په داغه دوه شرط باندې عربیا سوری درې چې یو حوادثی مقصود په حاصله کې او خبره صادقته او عقل له دا درې واړ چې کمبیره شي شهري دا مقصود تاسو پوښوې کنه چپای کې موصوفي په صفتونو باندې ا پدري په صفتونو باندې یو پای کې شي وی تدقیقاتی فلسفیا نه دی او ا مقصد په تر سره کېدلې شاغر دي نه اصل کې د زیاتای او غیره نه وی کېږي شیری نو لاندې حاصل د جوابدار اچ دا پدریم شخ جواب, جواب ورکښو چې مراد د سبب نه کم سبب, دے پی سبب پی دی په الجملہ او کته وي سبب په الجملہ خصوصي وو ځکه نمشروط به شرطین اخلو دي مګر درې فانقيله كفو اله شي چې سبابه مو اثر په علوم كله ها غسوکته الله لکه هزه کدا ټول علوم په خلقه ده الله په پیدایشت ده الله په ایجاد دي په غیر په دې کې سره تاثیر نشته چا ده پاره د خاصي او د خبر او د چا ده پاره او کثر سبب نه سبب ظاهری اخلك الله کنا کې سبب ظاهری د احراق تنبيه هو العقل او فقط عقل له سبق دئلم یو دی لا غیرو نور نه دی اوسوک پوری چې هوا او اخبار دی اغه خو آلات او طرق دی په ادراک کې څه مطلب زتا تا ګورم ګورم چې فوټو دلته کې راغلی چې مشترك یا مثلا زه یو आवाज اورم او مچ لاس څنګه आवाज دی یا یو شی کوما یا ذوق کوما یا لمس کومه نو دا ټول طرق دی په ادراک کې موږ کیسو په مدرک څوک او کله سببنا مراد كم سببا خلس سببي موظفي الجمله سببي موظفي الجمله ستوي بي ان يخلق الله چې پیدا کوي الله تعالی پیره په من کې علم ما هو د دې سره په ترقي د جریده عادت چې شامل شي مدرک تلګه عقل او آلاتو تم تملک حص او الطريقه کل خبر لکه خبر دایو طریقې په علم کې نو قدغ اخلي نو لا ينحث في الصلاه پدرو کې منحصر نه ری دلته کې نور چیزونه هم بي چې یو پکې وجدان اقوت تا وي چې درک کړي له شپدي کې پدې سر د معنی جزیاو چې قائم به المدرک لکه هم شو غم شو هم دي تا وي چې سبب یې غم دي تا وي چې سبب یې یو سره وخفای مواله وخفای بس وخفای ما اوجاني شي وله یو غم چې سبب معلومي یو فرح او سرور عجب جو او دا ټول چې کوم دي دا قائم تر مدرکا پورې د دې معنی ادراک په کم قوت کې هغه تتو لکي کې وجدان ولحسی او حس حس خو دي چ سورات انتقال د مباډیونو یې کاته مطلوب ته اته سماویل چې حدیت وي په کې کیاتو او اوضاع او د شیک ته سوچ او فکر وکړي نو د غي نرسته برعقل جزم کوي بل بداه دارکان بیا به بل احتیاج او احتیاج نه لري لکه مونږ کوي نور القمر مستفاد من نور الشمس او ببلله په تجربه تجربره چا هغهه د فلی مقرر به نتیجه کې حېږ لکه سکوونیا د سفره د پااردم آیا د ممسله ده لکه سړی خیټه خاببه او سفره مرض پښ کېږي وا جمال پوټه چې کم د سړی خیټه خرابوي. او نظر العقل د ووم په معنا د ترتیبل مبادیول مقدمات سرهقل نهه دله د تل مشاه رضعلممه موسوب جواب دی دی یارانا حاصل د جوابې حاصل د جوابې چې چه په وشقی اخیر جواب کو چه مراد تا سببنا سبب حرقی اخلو که مراد تا سببنا اغا سبب ظاہری اخلو که فیل جملہ که توی فیل جملہ خووی دی کانا منگو یو نا دا پا عادتا مسائخو مسائخ کرام دا چی کئی فیل المقاصد دی اقتصار پر مقاصدو کئی او دی اعراض کئی عن تدقیقات الفلاسفہ تدقیقات را فلاسفون فا ارکل چی دی مندکا با دی ادراکات چغه غا حاصلی در غستو رو استعمال در حواس و ظاہریہ اونا اللہ تیاغ حواس و ظاہریہ چی پاگی پاگی کی شک نشتے پاگی کی سشے نشتے بیاد زویلو اقولی غیر زویلو اقولی نو جعلو الحواس احد الاسباب دی او گرزو الحواس یو داسبابو نو یو ثابت شو ولما کانا معظم سره دا دویم ثابت او هغه درې عبارت سر ثابتې نو د درې واړه ثابتې دغه مقصود هم حاصلېدل شي اپ دې کې اراز دره تحقیقات او تحقیقات او فلسفیون هما دغه اسباب دایرم سوشودره فإنه لار کلی دې مونږه کبا ده ادراکات چې حاصلې دروستره استعمال د حواس ظاهرياونه انې هغه حواس ظاهريا چې شک په کې نشته و دې لاکت وې وجود هه په کې شک نشته غرض د نا کې دفر سوال چته په استعمال د حواس ظاهرياو کې په استعمال د حواس ظاهرياو کې الک یغه حواس چې په هاودې حواس کې شک میشته نو معترض اعتراض کوي چې حواس کې شک میشته حواس کومفرداستي او ته کومفرداتو کې شک میشته نو شک په پټبټ کې راځي شک په پټا کې راځي نو ته چې صرف کای نو صرف فسړې په هغه ځکه کوي چې انته کې د اثبات امکان کوی کنه د اثباته ز دې شیوه دا امیر صاحب خزانه ده د سیوه م د سیمون وایو چې ته خزانه یې څو خوای غا نه ها د سیمون شک دې بګې یقین شته کدی شک به یا خپل پاک فرا داو <تصوح> سره ویل تا پته دېشته دې خزان نه دا د ریادت اچام دانی تا وکړه مورانا تا چم چې دا بی بی نه دا خزانه دا ونه خزانه ده به خزانه الې مكنه چې ال تکي تصور که کنا نو چې کوم دې کې دې اجاب او د اثبات او د ثبوت ست امکان او تصور نو خل تکي استکه استل دا وړي لاري کړه سره روان نو کې دې شډيرو خلق تو وجدا خزانه نه دا ال تکي سمکاني وجیکن نیسال پتہ اور دسرا امکان نے نال تو خلق دا خبری نہیں کہ دکاراں جی دا مسئلہ دا دے په حواس کی شک نشتے ہا اس مفردات سی شک بن نسبت کی راجے تو په حواس کی شک نشتے نو شک خود پا زکر شک تو گینش تے نو شک راضی پسیا کے بن نسبت کی تے ہے نا, حواس نا مراد حواس نہ متقن حواس نہیں مراد دارے کہ په حواس کی شک نشتے یعنی شک نشتے پوجود دا حواس ہو کی په حواس تے نا اے وجود ہے اې دې وجود حق وجود د هوا سو کې څه نشته نه پېژې کولی وجود د هوا سو کې شک نشته او ستي هواس من هيڅ وجود من را غسل چې هواس موجود دی اوس دا یو قضیه شو اړ نسبته کې راغی اوس دا څه ویلې شمه چې دی دې وجود کې شک نشته وصلی الله تعالی بركاته